Dhe gjitha falëndërimët, lafëdatët ma absolute i takojnë vetëm Allahut të bareke vë të ala, vetëm ajmeriton lafëdat të pafund dhe vetëm atina i takojnë falëndërimi dhe nënështrimi dhe bindja, ndërsa salavatët të mirët e zotit për shëndetjet në bi më të mirën e njërzimit Muhammedin a.s. Pastojnë bi shokët e ti besnik, në bi familjen e ti të ndërshme, migrate ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët e sërë të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar të, të prëndishëm, në të ndojmë dhe sa minuta për para khutbës e gjumas, që që fletojmë dhe qka nga libri zotit nga sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi sallem dhe nga shpjegimet të djetarve në mënirë që ta përgadisim sa më mirë valigjen orgaditim për takimin me Allahun te bareke o te ala andaj edhe jumoya në kuptimin e shariatit në kuptimin e islamit e ka për qëllim tubimin përmes përmes përkujtue takimin me Allahun te bareke o te ala të ndëruar jomarli në një varg xhumash disa javë kemi diskutuar për disa pika të moralit dhe edukatës, të cilat kanë pjesë përborsë të imanit. Me çështjica drejtore edukatave kanë të bëjnë me sillen dhe raportin e njerëjut në tri pika: pika me Zotin, pika me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pika me njerëzit. Dhe e tham atçka u, u e pun e po të arsyeshme për ta kanë. Ndërsa sot me lejin e Zotit xhelle jjalaluhu do të nisim një seri të re, një varg të ri të ligjëratash Kuj do të mundohemi që të kalojmë qaste me libri në Zotit Gjelleluhu, -Gjell por me tem të veçan, ajo ka të baje me pjesë të imanit, por të cilat kanë të bajnë me dite në gjikimit. Pra të ndëruar që mërlidët nisim të të flasim se që fari të konë besimtarit të din për dite në kiametit, për dite në gjikimit, për dite në logaris. Pra të ndëruar që mërlidët nisim të të flasim se që fari të konë besimtarit të din për dite në kiametit, Neve e dimë se, për nga mberi Jonë sallallahu a.sallem, në shumë hadithet të ti, dhe Zotë Jonë Gjellë Gjellalu hu në një numër të, pa, të pak shtim në, në kufizim, ka folë Zotë Jonë Gjellë Gjellalu për ditën e gjykimit. Por se, neve me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu hu sot do të tregojmë vetëm përgjithsisht se qëfar përfshin me besu në ditën e gjikimit, në ditën e logaris. Dërsa në gjumate ardhme, në gjdo gjumate të mundohemi që, që të detalizojmë, që të flasmi në mënirë më detale për gjdo period, për gjdo hap të shkuarje së njeri ju drejtë zotit të vetë të bare kjo vëtëjara. A nëjtë ndëruar gjë më të lipë, dita e gjikimit, dita e logarisë është njën nga shtyllat e fese zoti Gjellegjelluhu. Pa e besu ditën e gjykimit nuk i ban dobi njëriut, as një vej për e mirë dhe as një lanje të keqës nuk i zhndrojot ati në sevapë. Andaj, zoti jon Gjellegjelluhu, shpesh kër i përmen shtyllat e imanit, shpesh kër i përmen shurotot e imanit, Allahu Gjellegjallu nga grumbu dhe i shuruteve i sharteve të sëllat neve ju themi nga ato shtyllat të sëllat neve ju themi Zotë i hon Gjellegjallu u gjithmon dy i përmend bashk dhe më shpesh pra Allahu Gjellovara ka vendos shumë shtyllat e imanit por dy prej tëre për tëre shpesh i përsërit dhe ato janë dy kryesore Allahu dhe dita e gjykimit andaj në Kur'an në eve e, e gjemë se Allahu Gjellegjallu vetë vetën e përmen shumë emrat e ti i përmen shumë cilësit e ti i përmen shumë e kështë të merat andaj shtylla më krijesore në iman është Allahu Gjellegjallu kjo shtylla krijesore por se për Zotin ton të pare kjo vëtjara dhe për cilësit e ti duhet që të flasim me një vargë zingjirë të ligeratash të veçan dërsa fillë i mishë dhe të flasim për kështyllon tjetër e cila ka të vajhe me me ditën e kiametit, me ditën e, e gjikimit. Nëse do të dikush, neve i kemi mësu shtillat e ditës e gjikimit. Neve e dim se që ka do me thamë iman në botën tjetër, por se kjo nuk është përqëllim. Neve nuk e kemi përqëllim që me e përsërit të përsëriturën, por se Zotë i onë të bare kjo vëtjala, në kam su në Kur'an, se njeri ju është harstor haron e kap neglijenza e kap gafleti e kap xhumi e kap pakujdesia e këto me radh prej kapieve të cilat ja harrojnë njeriu të vërtetat dhe neve po jetojmë në një botë të dinamikës në një botë të shpejtësisë ku njeriu harron apo duket sikur ka harru se do të rinjallët të zotive të bare kjo tjara. A noj do mos dëshmërisht, duhet që neve të flasin për ditën e gjikimit dhe të flasin për ditën e logaris. Filëm ishtë të ndërruar gjëmërli. Zotë i unë gjëllëgjelë luhu në një ajet për e ajeteve të surës e të ga bunë, të surës e cilë e ka zbitë në me. Ne e të regon një ajet ku ne e shfaqë se qishmenojnë ata që sëmenojnë si për nga mbedi së sellem, për ditën e gjikimi. Ka thënë Allahu të barëke vë të ala. Zërme allëdhina kafaru allënju bërëthu, kul bëla vë rabbi, lë të bërëthunë, thumë lë të nëbëunë bëma amiltum, vë dhalike alëllahi esirë. Sadakallahu lë adhim. Të nëruar gjëmërli zotë i onë gjëllë gjelalu në surën të gabën, në të regonë se ata, që zbësojnë, që zbësojnë Muhamedi alai salatu e selam që zbësojnë besimtari në të regonë qka thojnë ata për ditën e gjikimit të dhe Allahu gjelë gjelalu kanë pretendu ata qka s'kanë besu e lenju bërë se s'kanë medal ditë gjikimit kanë besu apo pretendu ata të cilët nuk i besojnë Allahu dhe pengamën i tonë sëllë Allahu a.s. se nuk do të takohen me Zotin ditë gjikimit. Ata s'ka ishë mërëisht gjikatën e shofin, a, qka e ka ndërtu me murët me durët e veta. Por Allah u gjellëvarë e fletëve për një gjikatë të cilën nuk e ka ndorë kërkush për vetë Zotit e Barakjevët e Ala. Allah ishë të të të mëtë herë në ditë, neve ja kujtojnë vetës këtë gjikatë. Sot njërzit kanë frikë nga gjikatët e kësaj bote. I apin rrëshvet për mes me shkun gjikat para të majme përmi ikë ligjeve të kësaj vote por qëfar do t'i bojnë asaj tjetërës ku nuk pranohet rishfeti sepse a i cili e kanë ngritë gjikatën si njefë valutët të kësaj dunjoje andaj neve 7 më dherë në ditë thojna malik jomit din në gjdo fati ha thuat a i cili e kanë dorë ditën e gjikimit Allah u gjeluar apo në tregonë në Kur'an dhe po thotë kështo ze amel ledhine ka faru Ata që ka bënë kufër, kanë thënë, shka ditë gjikimit, shka nevoj mutut, rinë dhe hatë, veç këtë dunja, sosët edhe kryët, shka andaj kur gjojit, thë allahu gjellë gjellë luhu kul, belehë vë rabbi, thë thua ju Muhammed, po pash a zotin temë, po pash a zotin temë, ka me pas ditë gjikimit, a me nduan, se kanë me ba kryime, E kanë mëna për kontë drejta të njerëzve. E kanë më shkël hakët e njerëzve dhe kurkush s'kam i marr llogari, jo vallallah. Madje na pe shofmi. Se edhe ata që ju shkoi pushteti në kulm, vjen dita nga po i njëti njerëj, jo nga Allahu ende, nga njerëj. Futët në burg. Ai i cili ka burgos pa kontroll, pa emot. Pa kur johet vjen dita e sillashtu Allahu xhe ljalalu dhe dërgon atiku dikun s'ka si marr mendja se ka mëshku. Po kjo nuk u shkurjo. Po kjo nuk u shkurjo. Allahu xhe ljalat qul bala wa rabbi thuaj popash a zotin, kenim urrinjall. Do para të dilni para Allahut te bareke o te ala, la tub'athunna. Do të rinjallni dhe ka thon Allahu xhe lola wallahi do të rinjallni. Allahu beto të të të rinjallët dhe pastaj qka? thumë me letu në be unë me bima amiltum e pastaj do të ju të regojmë një për një qka keni bo një për një qka keni bo krejt të veprat do t'jau ndjerrim në, në kandar pasaj dhe Allahu gjelluala u gjellu e dhalike alallahi esir dhe ketë kjo pun për Allahu në shumë e let shumë e let qështë shumë e let kanë dhënë djetarët Sikur që është e letë për Allahun me kryu e njerin këtë botë është edhe ma e letë me ja përsërit A është randë për Allahun ti me pa në spital ka një që në ditë të dalë Së është randë Për me pa me një shtetë të dalë ka një mija në ditë Fosht një treja A është për Allahun randë Jo Për me dalë një që në pëzët mi njerës Fosht një në ditë Ndu njo Për Allahun a është randë Jo Mja umor shpirtat Nishin mi njerëzve në dit Ndu njo është rand Jo Këto janë statistikat të cilat njerëzit I por cilin lindjet dhe vdekjet E pse nuk është rand Sa jo është zot Dhe s'ka për zotin rand Andaj neve në ka kriju Në formizon Në mbam Në mbikqir Kujdeset për neve Në vdes Në mar shpirtin, tjer, e marë shpirtin Bje tjerë E zhvillan Allahu Gjelle Gjelaluhu U e dhelik e al Allahu jesirë Kjo për Allahu në shumlet Andaj edhe rinxalje për Allahu në shumlet Rinxalje për Allahu në gjellëvala shumlet Madi Allahu në gjellë gjellëlu u shpesh Qështë do të shofë me naku të folmi pak për detalët e rinxaljes Do të shofë me se zoti jo në shpesh në thot Rinxalje që ka njërzit e mohojnë Ata për dit e shofin Për dit në e shofë me rinxaljen E para e shofë me rinxaljen Ku? te fmija hiq pa pa së ty ta ka që zoti rinjallje të qish du shquj a rinjallje a njallje a foshnje a fmi a evlat të qish du shquj a hiq pa ka në kapru qish i bjekjo për që ta po forë Allahu te bare kjo vëtjala a da i qeni fakt fakt i dit Allahu gjele gjelelu u thot a nuk e shikojnë tokën pasit të vdes e të zverdhët e të thahët e ti hum kretjeta Allah u gjellohala thot e na e bina stinën tjetër pram verën na e bina e janë dherëmi ujin e e përqojmë në për kanallët e tokës dhe e gjelbrojmë për dyti thot a nuk e shofin së rinjallje a nuk e me cilat forca me cilat forca ka munë si një riu me e pru nga dimnin verë me cilat forca me cilat forca Asnë një forcë, asnë një forcë mëret me e ndru stinën, për Allah dhe të une e ndroj. E ajtë ka e ndron stinën, e ndron njërin e ndron gjellegjellu -gjel hu. Andaj, Allah u të bada kjo vë të ala, kur folë për rinjallin në Kur'an, e bjen qështje shumë të letë. Por një rëzit nga epshët e tëre, nga inatët e tëre, nga fantazitë e shëjtanit, thonë, jëse kjozë ndodhë, jëse kjozë ndodhë, për ndodh. Andaj të ndëruar që më të li, neve dhe të flasë me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë uhu, një sëritër i Gjeratave, ku dhe të shikojmë se qëfar obligohet njeri u me besun nga dita e gjikimit, nga dita e rinjalljes, nga, njerëzit, nga se njerëzit hutohën, habitën, harrojnë ditën e rinjalljes, harrojnë ditën e takimit, Allah u Gjellëvala thot, Inë e Gjellë Allahi le atin, Vërtet e xheli Allahut vjen. A vjen? Po çish të ka ardha të lindjet, vjen edhe data e vdekjes, ka ku, s'ka, ska ndryshë çish mendon. Ti nëse dijon të data e vdekjes, veç këshire datën e lindjes, shokshire atje ku e kje shënuar për ditë përsëritjave të vetës, andaj tha Allahu, in ajl Allah ilaat, e xheli Allahut vjen. Çish ka ardhe para vjen e dyta, vjen edhe e treta, atë ajo është e ngjallja. Andaj, besimtare ka obligim që me i përsërit shtyllat e imanit nga se në pashtyllat e imanit njëri ju zbejet dhe del nga ajo mirësia e cila quat islam du të mi përsërit Andaj, tha Allah u gjelën në Kur'an fedekir ti përsërit jau përsërit jau fedekir fe, fe inë dhikra tem faul mu'minin Sepse të përsëriturit e xërave ju bojnë dobi muslimanëve. Ju bën dobi muslimanëve dhe njerëzve që kanë pak iman. Me u përsërit, ju bën dobi. Andaj nuk u përsëritni xërat na van dovi. Ushimin e përsërisim. Ujin e përsërisim. ndejen e përsërisim. Punën e përsërisim. Shumë gjëra i përsërisim, pse? Se janë nevoja e kur vjen puna të akireti nuk përsëris mi kur gjahë a të ditë mi përsërit nga se përsërit ja pa ndovi të ndëruar që më të li e para që duhet besimtari me pas parasysh është se imani në ditën e gjykimit në, në ditën e rinjahë dhe së është farz i do mos dëshëm pa ta s'ka imani pe nga mejri sallallahu aleyhi sallam kur ka arjë gjibrilli të Muhammed aleyhi sallatu sallam në form të njerit dhe i ka than qka është imani I ka tjerash, i e ka thonë ndër tëjerësh, ti besosh ditën e gjykimit. Dhe pa ditën e gjykimit, imani i njeriu është i pavlefshëm. Nëse i beson të gjitha, krejtëmi besu, si beson ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, njeriu nuk llogaritet që i ka besuar Allahut te bareke o te ala. A nda kë është pikë shumë e ndjeshme, është e nervit dhe duhet besimtari vazhdimisht me kujdes për ta. Vazhdimisht me u kujdes për ta, me evadit ata, me uijt ata dhe me shikuar se ku kam rritë ndja e, e imonit kët aspekt. Prandaj, fillimisht dita gjykimit është obligim. I domosdoshëm për të besu o shart e imanit. Shtyll e imanit. Ndërsa çfarë përfshihet në shtyllat çfarë përfshihet në besimin në ditën e gjykimit, kanë thënë dietaret në besimin në ditën e gjykimit esencialisht përfshien tri gjëra. Tri, të cilat i kanë krejt në ndegët e veta, por se tri janë bazë. Pra, kur themi neve musliman, na e besojmë ditën e gjykimit, që shibje kjo ma hodhësisht në tri pika. Në tri pika i bjen ma hodhësisht. E këto tri pika shumë shkojnë edhe për te i ma hodhësisht, por se na këto hodhësit e tjera do t'i veqojnë me ligjaratë të veqanë. Nërsa sot, do t'a kryojnë matë e dhegzimit se të qka besojme nga në ditën e gjikimin dhe ditën e logarisë për para Allahut të ebare kjo e të ara e para të ndëruar gjëmatli është se besimin e ditën e gjikimit përpshim besimin e palëkunshëm me bindje të plot se njeriu dhëtë takohet me Allahut për të gjiku kjo është tjela e parë e besimi digjimit te besimtari. Pra, fillimisht e para, qe domethon se ke besu mos me te hy dyshimi. Ne se ka hy dyshimi ka dal shtylla. Allahu nuk pranon iman me ndoshta, por pranon iman vetem me ska dyshim. Por ne se hy dyshimi ska iman. Ne se ska dyshim ka iman. Kjo e rrezikshme. Kjo e rëzikshme nga se nuk është punë e dorës. Kjo nukë punë e dorës. Kjo nukë me goshta që ti me e godit pak ma shumë, ajo me qëndru. Jo, kjo në zemrë, zdi që shme prekë. Kjo punë zemrë. Andaj zemrë është organi maj koklavitur për t'i ndërvenu të ajë. Edhe fizikisht, edhe në mënyrë abstrakte. Në mjekësi, cili mjekë është maj madhi. Mjekësi të fizikës. Cili mjek është më i madh? I hundës, i syrit, çeli i zëmrës. Sai këto dy me pjesën më kryesore. I duhet më shumë studim dhe më i shtrejti. E njëjta është në fe. E njëjta është në fe. Abdesin malet e drejtë, guslin malet e drejtë, apo Namazit kur të përzihet recitat pak malet e drejt. Po çka i bën zemrës të zehidhshimi, Zoti na lut. Andaj, shtilla e parë e të besuarit ndaj xhikimit është mos për me të xhidhimi. Asnjë frikë dëshimi. E pse po përmend me kta sa e kanë përmendën drejtart? E ka përmendën Zoti ju on xhel Gjele xhelalu. E ka përmendën Allahu te bareke vetala se me dëshim nuk pranohen xerat e sa o prej njerëzve, që thonë që janë musliman, thonë, a bashka o ditë gjikimja? A veç Hoxha ka thonë. Shumë ka kështu të gjohën vjallë. Vinë pytja, për një me është ditë e gjikimit, a është e vërtet ditë e gjikimit? Ek së të më rap. A dhe të ndërruar që më të li, shtilla e pare besimin ditë gjikimit është mësme hi dy shimbi. Kontrolloje, kontrolloje zemën, atë ka hi dy shimbi. Nga se shumë shkeqë me t'hi dishimi e pas ta i mutaku me që ata që qa ake poshë dishim a? si kur që e përmendëm shumë keq është për ata të cilët s'kanë mendu se ju bje pushteti mas kestje kanë ata e na që s'kena poshë pushtet se kena keq se njëjta është për neve e ata që kanë mendu se s'ju bje e ju ka ra ata shumë ma keq e kanë po kjo sa për mënir illustrative për dytë gjikimit pa tjetër e ki mutakue deshtes deshte si kur egzistenca jo të tash edhe ajo egzistenca ditën e gjikimin të ardhmen andaj, shtila e varë mësme ty e dishimi shtila e ditë e cila në ngërthejet brenda besimit të ditës e gjikimit është besimi se do të mirësh në logari për gjdo vepër të madhe të vogën apo djetarë kanë dhonë brenda ditës gjikimit për përshijet logaria, hisapit. Pa tjetër këna mu bo hisapit. Me hin list. Kjo, qësh i bje? Kjo, qka i bje? Ekshtë të me ratë. Pse e kam përmendjetarët këta? Pse e kam përmendjetarët këta? Për ta tregu edhe urëtësin e Zotit për se nga ka obligu me besutit gjikimit. Nga se njëriju është qashtu i kryum. Nëse e disë e se merë kur kush logari, a i shprenohet. Kure di që i ka logari, drejtohet. Dhe shumë njerëzi ju përmohën disa regullave, jo që ajë shumë ka besim në to, por thot ka tatime. Apo, jo që moralisht dhe më një edukative, ajë ju përmohën disa sendeve, por shfar thot ka tatime. E shumë i se dë njëjës funksionon kështu, ka të ka tatim se përndryshë, Por ndryshe çka banti? Bansh ka bën ato çka s kanë kush i ndonë. Një, andaj kundro njerëz i ndodhen njëjta. Në te muslimanë ndodh kështu. S'duhet të mendoj. Me nëse ka raste, ajo është për jashtëim. S'duhet të mendoj. Se se neve besim e kemi, se për çdo të vogël dhe për çdo të madhe na merr Allahu llogari. Ka thanë Allahu xhellaluhu, gjele kullu saghira wa kebira mustatir. Çdo të vogël dhe çdo të madhe e kemi shënu ma julqi thotë Allahu gjelluara ma jelfadhë min kohlin illa ledejhi rakibun atid se nxerë njeri ju një fjalë se nxerë vetëm se i ri kush logaritësi shënusi i rëpt apo shënusi i rëpt kamera kurin qizonë A munë është mi thonë, unë e ka me kaluam ati më si në qizonë. Kush mërët mi thonë? Veçaj shka e ka ndorë kamerën. Mërët me në alë, kalotit ashtë. Por pëndrysh ajo i në qizonë, së njefë kushije, edhe gazdën e vete i në qizonë. Apo, edhe që ka lo para soj i në qizonë? Sa Allah u gjellë gjellë luhu, që ka të shloje njeri, robi, prej fjalve, prej veprave, e ka nga dika nja cili a shkruunë. Ja shoh yvon ja hazer vrilmin por me pa një ditë prej ditëve. Por me mor llogari për çdo vepër e kështu me radh. Andaj stilla e dit, e cila përfshihet brenda styllës ditës xhigimit, është me besuesse do të miredhemi llogari. Llogari për çdo vogël dhe çdo të madhe. Për pse që im, përse që im bilik, që llogarit është buri Deri sa ja i madh. Derisa ti aibsh Allahut furimun e fundit. Për çdo datik çka e ke kalu kimi dhon Allahu llogari krejt veprat ato qka i kanë dit njerëzit dhe ato qka si kanë dit krejt të gjitha së përjaçtojt për iksaj as një sen anoj kjo do përgaditje kjo do përgaditje veç një orë me të ndjek me padi për një orë tjetës të stane qa ke bo? kogja sikletë ku je kanë? qa ke bo? me ka një taku qka i ki thanë ati? a e njefti atat di kanë? për një orë tjetët e zakonës me qka boonë? Pse i e takue? A e di se a jo kështu? Një orë nga gjikatët e kësaj bote. Po më të morë Allah u logari. Jo për një orë, së të marë për një orë, për gjdo 24 orë të 50, 60, 70 vjetë vetua. Me ka një taku. Qka i ke thonë? Pse i thave? A e di se së du të mi thonë? A e di që i ka të njëmë për këta? Të gjitha Zotin Arujt dhe në e lecoft logarien. Anda shtylla e dytë është me besu llogari, kena më mor llogari, do të zban më hutua, as në punën tënde, as në shtëpinë tënde, as familjen tënde, zban më hutu, llogaria është e pashmangshme. Ato këjo shtylla e dit e besimi në dytën e xhjikimit. Shtylla e, e tretë është se njerëzit pas llogaris e kanë një fund të domosdoshëm. Pra besimi në dytën e xhjikimit përfshin besimin se njerëzit do të përfundojnë Në dy vendet të pashmangshme dhe ato janë Shtëpia e shpërblimit dhe shtëpia e dënimit Allahu njërën e ka qëtë gjenet Keterën e ka qëtë gjehenem Shtëpinë e shpërblimit dhe ka qëtë Shtëpia e gjenet Shtëpinë e dënimit dhe ka qëtë gjehenem Gjehenem të ndëruar gjematli Në gjuën arabe i bjet dishka E, e cila është e mrollt Gjehenem nëse se keni di që shi bja arabisht e që është në Kur'an, në edina zjarë, sa jo zjarë është. Por që shqibje fjalla gjehenem? Gjehenem është kur të mrollët dikush. Andoj thë njësë më ka pojtë ditë në gjehenem. Ja ka prish, ja ka thartu, ja ka ihtu, dhe fjalla gjehenem në me dhonë dikush më të mrollë. Dhe gjehenem mi vetë është i mrollët. Allah u gjelluar në surën e furkanë thotë, te kedu, te mejezumin e lëkajus. Gati gjenemi do me plas pi mrollave Do me plas, se Allah që është të ka kriju Te kedu, gati do me plas Kjo përkan është përgadit Andaj kjo është besimi muslimanëve Se njeri ju e ka një pi 2 përfundimeve O në gjenet, o në gjenem Nga do të shofim me lejnë e Zoti Gjele Gjelelu Qishdo këtë kjo dhe qishdo këtë kjo që është në ka arë në Kur'an dhe sonetin e pengamberit, a.s. dhe tjetra qka qonë të njëra dhe qka qonë të tjetra. Do mos do. Pa tjetër duhet me besu këta. Anda këtë janë tri shtilot të cilat përfshin mrenda besimit në ditin e gjikimit dhe qdo njëra për këtër e tri shtilave i ka detalët e veta, hollësi të vetet të cilat do t'i përmeni në melejnë e zotë i gjellë i gjellë i gjellë i u në gjellë i gjellë i gjellë i gjell duhet këtu të përmenjë me se cilat janë dobit e musimit të besimit në ditën e gjikimit. Që nga ban dobi? Me i përsërit shtyvat dhe imanit, shtyvat dhe besimit, dhe ata që ka ka përmenjë Allahu Gjellë Gjellë Hluhu prej takimit me Allahu Gjellë Gjellë Hluhu. Pe dobive që ka përmenjë djetarët është kjo. Ka shumë dobi. Djetarë kanë gjerë me të qindra dobija cilat janë be... Dobit dhe porosit dhe mësimët e besimit ditë në ditën e gjykimit, por ne vetë kemi mundësi mi parme të gjitha. E para për tëre. Çfarë përfiton njeriu kur beson ditë gjykimit? E para është se njeriu është kriju në natyrën e vet për të punuar mirë dhe për tu larguar nga e keqja. Kjo natyrë. Allahu na ka kriju me dashtë mirën dhe me urrejt e keqën. Por të ndëroruar dhe mëlish, shpesh har mungon motiv i dunjajës. Apo shpesh har rrethonat e ndryshme nuk na nxitin me vopund mira. Shpesh rrethonat na çojnë nga punë tek xhia, çysh për shembull. Për shembull i dëgjon njerëz të thonë, s'ka më të më me vopund mirë, këti janë prish. Argumentohet me njerëzit, po më lån punë të mira. Apo, apo kur duhet me vopund mira thotë, e kusha do bë më mirë, zot? Kur ti dhush du të me dhonë sa da ka lëmosh, që përthot? <clears throat> kretja mba këpraca. Kur ti dhush ti zbanë me përligjuhën të anë e me diqka, që si të konë gjuhës, thot kretja në të shohë. Kretja në të ofendu. Pra mundohet me arsjetu vetë vetën me veprat e njerëzve. Po kjo së është arsije. Andoj si të qofë, motivi dhujohës shpesh është i, i vogël. Ja, pa, shpesh është i vogël. Njëri u dërsa është fëmi, e në gjitë prindi, por dikur ndohet për i prindi, atër çka e motivëm, mbetë pa motivë. Do një herë në gjitë dhe një shokë, po i vdes shokë, ja humë shokin, mbetë pa motivë. Andaj kanë thënë dyjetarët, motivi i cilin nuk bjente besimtari është besimi në ditën e gjikimit. Andaj, çka do që të ndohë dhe, mu prishë këtë dënjoja, ti dushë me bo mirë. Jo përshkak d takimit me Zotin tanë dhe bare kjo vëtjala, po shka këtë ditës gjikimit, ti ki më morë logaritë, ti e mërë shpërblimin tanë, e njërësit e morë një shpërblimin e vetë. Andaj, djetarë ka ndonë prej dobive të mësimit dhe të shtimit dhe rritjes besimin ditës gjikimit është me rritë motivi me punu punë të mira. Shikoj njërësit sa janë zvejnë punë të mira. Shkoj njërës e sa janë zbej në lanjën e gjunajeve, në lanjën e gabimeve, kër ju thunë njërës e zbanë me patrici, zbanë me korupcion, zbanë me dalaverë, e thotë, së shkondunjaja, së shkonë, ketë me dalaverëa, shkonë, thotë. Ska shko, pa dalaverëa, thotë, ti mbetë për masë. Qaj dhejmi neve? Ne të shkoj e kretë me dalaverëa, në kena dytë gjikimit. Në mërë allohë në logari, nuk në thotë që kanë bëha ata të tjarë q Nuk ka arsye kërkush A ka mundësin gjikotet dhe kësaj dunjoje Ti bu arsye tu me thonë Filonim ka shti A thënë që ta e po mirë ma se të ka shti filonish këtë shpia Jo Neve nuk ba, mid madje madje shpesh her Në rraset së këtu në thonë E po bjena dhe qatë filonin Se dhe qaj po ne duhet Qaj qatë ka shti e Pas ka bashkë veprunë krimë Dit e gjigimin duk është hajgare Nuk mund është me thonë Allahut Po qysh këjtë qështu kanë bë Po nga kena vend thotë për këjtë Allahut Gjellu Hala Nga kena vend për këjtë Qysh e kena bëtë du njojën me pas vend për këjtë Edhe në dënim kena vend për këjtë Zotin Arujtë Andaj ndëruar gjemërli Mos e arësje ta dhe justifikove të vetën Qyshtu o kjo botë So qështu Nuk o qështu është që shkaton zotit dhe që shkaton vengamberis e sellem E njerëzit në thojnë që shdojnë Andaj, prej dobive të besimit dite në logaris është me të ushtu motivi me papun të mira Dhe me të ushtu motivi me ilan pun të këqqia Por hirtë Allah u gjele gjelelu dhe ditës gjikimit Kjo është dobija e parë Dobija e ditë të që të kanë thonë djetartë është se njeriju me besimin dite në gjikimit e plëtson të pa plëtsu më në këtë dunja. Sa njeriu nuk i marke të hisët e kësaj bote, sa njeriu t'i bëhot mëngësim në hisët dhe riskun dhe kismetin e tina. Apo të ndërruar gjë më të li, sot në dunja jetoj njerës ti sa mund është mi argju për dhët vjet, a i për një dit i argjon. Ti i argjon për dhët vjet që të pare. A i për një dit i argjon edhe për shdo dit e ka qatë të dhët vjetësin të anë. Qështu Allah ja ka dhënë. E me ajnë logari qështë din vetë, qështë ja ka dhënë e me në logari. Ti mësë u mërzit për ata, ty këshire vetë në të anë. Edhe mështu i ajnë atë, po që qaj pas ka me ingjenem. Jo, na, jo, sa qashtu. Nuk ka qashtu. Sepse ti ki me morë logari, për qatë rrisë që të ka dhënë zotë i jo të bare, kjo vë të ara. Andaj, dita e dhe shpresë për ti plëcu ato që ka si kina plëcu në këtë dunjo. Apo, për shembur, fukaroja thotë, në karohi se me konë fukaroja, por është në ditë gjikimit, plëcojtë këpunë, sjetë bashkë që shtu, apo, e kështë të me ratë. Sot dikush nuk i ka kushtët në nivelin e duhur, shumë jesë nuk i ka në kushtët në nivelin e duhur, dhe përsa Allah u ka dhënë bollëkë, Po por shkak se dikush ka rëmby, ja ka hang dikujt hakin. Çi do të shohim të do vijë e tretë. Andaj e drita prej dobive është se njeriu ngushllohet. Andaj mos u marrzit shumë, sepse nuk ka fundi. Nuk ka fundi. Allah më pas bëu fund, na kish lanë për gjithmonë. Por sa 60, 70, 80, po edhe 200 mëkon janë shumë se vjen fundi. Vati plest kallzojn ato çështë të dhunjaja. Vati. Vati do të çishë vjeko pun. Atje diçka. Do fotografia do tjesi. Po ato fotografia nuk janë gjithashtu të djegën. Andaj të nderuar Xhamatli, e ngushlluam vetveten me ditën e xhikimit, se jo krejt mirë në këtë botë. Edhe mos syno me mortecën e si mërr. Madje shpashher kur mundohsh me mort, si dikush që ka marrë, mund të shmej në rrugë gabume. Andaj përmbaju hallalit, përmbaju rrugës drejt, përmbaju devotshmërisë, përmbaju besnikërisë dhe thuaj ajo çka sën e kumorr. E marr një detall oh jale jlaluhu, ma rancish më ruit ftyrën, ma rancish më ruit shpirtin, ma rancish më ruit zemrën te Allahu te bareku te ala. E treta, prej doveve dhe me këtë e përfundojna. Të nderuar xhamatli, detar kanthan dhe kë sho më ranci. Kanthan besimin në ditën e gjykimit i jetë njeriu i shpresë dhe e ngushllon dhe e mban kamës më ra për hakët e shkelura dhe të të ba me zullum. Sa njëri ju ti haot haki, i mirët e drejta, i cënohet e drejta, i mirët e dhe jeta, i cënohet e dhe liria, për politika ndryshme, për qëllime ndryshme, për me hip dikush, për që ato dhët vjetë që ka ti tregova parës, se dikush do me jetu një ditë që ka i hargjën të dhët vjetë, a i dhvjet, për që ato është i gacëm kretë, mi asgjësue, dhe nuk shëfë k E Allahu që le në mësën në Kur'an Se shumë hake han Han Ja kanë hanë hakin Ja kanë hanë gërë hakin për nga mberi së sellem Kër ka arsi për nga mberi kanë thonë On, On dale o dil On dale o dil Dhe kër i angushtur rëthanat kanë thonë hajt e dil Dhe kanë përzanë sallallahu aleyhi sëllem Allah i besimin dit gjikimit neve që kanë a jep Prit Nëse s'ki mund si me tërheqë me e këthi drejten, ta këthen Allahu gjelë gjelë luhu. Astë ka thonë 7 më të herë në ditë me thonë, me e përësërit, me liki jo ja u midinë, gjikacë ditën e gjikimit. Qysh përta mërmendja? Së në nalaj? E nalë! Andoj Allahu gjelë në kriminelve, ju thotë në ditën e gjikimit, u akifohum në allohu, innehum mes ullon, kemi më morë logari një nga një. Andoj, do bia e trejt është, që nëse të ka hangër haki, të ka cënua e drejta, je në përkam, je përlos, dhe s'ka rrug të drejta me e klitë të drejtën tane, atër pritët e zotë jo të vareke, vëtë ala. Krejtë të janë dovite e besimit në ditën e, e gjygimit. Në e lusëmi zotin tonë të vareke, vëtë ala, që Allah u gjele gjelelu hu mos që lëkun zemrat tona në iman. E lusëmi Allah u gjele gjelelu hu t'imbush zemrat tona, me iman ne Allahu te bareke وتعالى me iman ditën e xhykimit elus me Allahu te bareke وتعالى çqallahu jelle jlaluhu ne më kuptu librin e Zotit sunetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elus me Zotin ton te bareke وتعالى çqallahu jelle jlaluhu veprat e mira Allahu te ban qabul dersa veprat e li ga Allahu na ishylyen e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin